Az egész egyetlen pillanat alatt eltűnt, mint egy finom szirmu virág, amit leszakít és elsodor a tomboló vihar. A névtelen városban lévő szoba, a faház, az ágy, a kávé, a féri, egyetlen villanás, és úgy vált semmivé minden, mintha soha nem is létezett volna. Daniels azon kapta magát, hogy kíméletlenül felébresztették. Már magához térve hánykolódott a kapszulája belsejében. Ahogy a tudata egyre tisztábbá vált, egy újabb brándítást követően nekivágódott a kapszula átlátszó, belülről homorú fedelének. Amikor visszaesett, vérzett az óra az ütközést követően. Az első gondolata az volt, hogy agyrázkódást szenvedett. Összezavarodott, de a kiképzés során a tudatába ültetett új ösztönök helyettesítették az összefüggő gondolatokat. A jobb keze ujjai félig génberedettek voltak, ez is a hiperalvás utóhatásai közé tartozott, de már zongorázni kezdtek a kapszula belső vezérlő panelén. A meleggel, az ízekkel és a szerelemmel kapcsolatos álomvíziókat felváltotta a terem hűvös fehér ridegysége. A fedélen keresztül látni lehetett az erős fényben úszó helyiség kemény felületeit. Daniels a hónapok óta tartó hiperalvástól és a hirtelenül és gyorsan lezajlott ébresztéstől kábán próbálta felfogni a látottak, a valóság értelmét. Néhány másik kapszula már felnyílt. Némelyik üres volt, de a legtöbb belsőjében még mindig ott tartózkodott a lakó. Ahogy Daniels, a társai is kínlódva próbálták elérni a mentális és fizikai egyensúlyi állapotot. Voltak, akiknél kifejezetten erős mellékhatásokkal járt a sietve végrehajtott ébresztés. Káromkodások hallatszottak, páran öklendeztek, sokan reszketve izzadtak. Ideális esetben a vészhelyzeti ébresztés nem járt ilyen következményekkel. Ideális esetben, gondolta Daniels. Nem is kerül sor ilyesmire. Fények villantak körülötte, és a falak több pontján is szikrák pattantak ki a panelek mögül, sátáni elektronikus topzódással. A levegőben füst kavargott. A füst egy űrhajón sosem jelentett jót. A légkerinktető rendszerek természetesen működésbe léptek, de alig bírtak a szennyeződéssel. Sziréna víjogás hasított Daniels fülébe. Elvileg nem így kellett volna felébredni a hiperállomból. Elvileg kávét kellett volna kapnia, enni valót. Tovább rontott a helyzeten, hogy a csodálatos, megnyugtató szilánkjai még mindig ott tólálkodtak az elméjében, egészen addig ott voltak, míg... valaki pofon vágta. Ez biztosan nem tartozott hozzá az álomhoz. Daniels nem zavarta, hogy a pofon a valóság része volt, mivel annyira segített kitisztítani a fejét, amennyire a szemmel és füllel érzékelhető riasztójelzéseknek nem. Daniels! Daniels hallasz? Oram vagyok! Christopher Orám! A hang erőteljes, sőt, erőszakos volt. Érezni lehetett rajta, hogy tulajdonosa már teljesen magához tért. Orám még mindig a puha, fehér alvó viselte, de egyértelműen jobb állapotban volt, mint Daniels. Alig izzadt, nem látszottak rajta a rosszul létre utaló jelek. Karcsú alakja furcsa kontrasztot alkotott erős hangjával és erős szorításával. A viselkedésén érezni lehetett, nincs ideje arra, hogy daniels vagy bárki mást pátyolgasson. Ébresztő, Daniels, ébresztő! Nincs időnk erre! Szükségem van rád! És mindenkire! Most! Máris komoly sérüléseket szenvedtünk, és... Oldalra kapta a fejét, a feléjük botorkáló ébrezezőre nézett. – Tenesszi, segíts! Vedd át, meg kell néznem a többieket! Uram, az érkezőre bízta a bizonytalan lábakon álló nőt, és egy éppen felnyíló kapszulához rohant. Gyere, drágám! Daniels nek régi barátja és munkatársa Tenesszi segített kikászálódni a kapszulából. A férfi talpra állította, megtámasztotta. Jacob bajban van. Tennessee nagy darab erős ember volt, a haja sűrű és göndör, az arc szőrzete inkább elhanyagolt, mint ápolt, nem úgy nézett ki, mint egy telepes hajó pilótája, inkább azokra a fazonokra hasonlított, akikkel az ember nem szívesen fut össze egy sötét sikátorban valami kocsma mögött. Amikor ideges volt, vagy egyszerűen csak pörgött, Tennessee sokszor úgy beszélt, mint a kültel kivogányok. Avóruhájában úgy nézett ki, mint egy óriási, bár kisé vadjáték mackó. Daniels fölé hajolt. A hangja erős volt. Jacobnak szüksége van ránk? Danielsnek éppen erre az utolsó áramütésszerű kijelentésre volt szüksége ahhoz, hogy kitisztuljon a fejéből az maradéka. Szédelegve a szomszédos kapszulára nézett, ami az övével és a többiekével ellentétben nem nyílt ki. A kapszulában Jacob a férje feküdt mozdulatlanul, még mindig a hiperálom Morfeuszi szorításába zárva. Mosolygott, amit normálisnak lehetett tekinteni, de az átlátszó fedél alatt páraörvény lett, ami összesűrűsödve mindinkább eltakarta az arcát. Egyértelmű volt, ez nem természetes jelenség, sőt Daniels pontosan tudta, mire utal. Tudta, mi történik ha. Nyissátok ki! Miután a kapszula külső vezérlői az ismételt erőfeszítések ellenére sem nyitották fel a fedelet, Tenesszi a manuális kapcsolóért nyúlt. Megrántotta, húzta és feszítette, teljes súlyával rádölt a karokra, de hiába. A mechanika nem engedelmeskedett az akaratának. Látva mi történt, Orán visszatért, és sorra próbálkozott mindennel, ami eszébe jutott, csak hogy valamiféle reakciót váltson ki a kapszula vezérlőjéből. Semmi sem bizonyult hatásosnak, az erőlködésnek csupán annyi következménye lett, hogy a kapszula belsejében összesűrűsödő párához hirtelen eső társult. Az egység aljából, abból a részből, amit a hajó fedélzetéhez rögzítettek, hangos recsegés hallatszott. A kapszulában lévő férfi arca néhányszor megrándult. Kezdett magához térni, ami arra utalt, hogy Orám az egyre kétségbe esettebb próbálkozásokkal valamilyen módon mégis reakciót csalt ki az egység vezérlőjéből. Daniel szkábult férje a katasztrofális mechanikai hiba, és az időhiány csapdájába esve semmit sem tehetett annak érdekében, hogy más irányba terelje a saját sorsát. Hátra! Félre onnan! Lopé örmester csatlakozott hozzájuk. Őszbeforduló szakálával úgy nézett ki, mint egy jóságos nagyapa, egy olyan nagyapa, aki könnyedén végezne akár három támadóval is. A hajó legénysége mellé kirendelt katonai egység tapasztalt vezetője, harcedzett hivatásos katona volt, és nem rendelkezett olyan technikai tudással, mint azok, akik Jacob életéért küzdöttek, viszont a saját sokkal primitívebb, de talán ugyanolyan hasznos eszközeivel, ő is részt akart venni a mentésben. Megmarkolta az anakronisztikusan az élet nevezett mechanikus kapcsot, beékelte a végét a kapszula semmire sem reagáló nyitó mechanizmusába, és gyors mozdulattal irányba fordította. Csinál te is a te oldaladon! Kiáltott rád Tenessire. A két férfinak végül sikerült felhelyeznie a kapszula tetejére a kapcsot. Minden illesztésnek passzolnia kellett, Minden vákumzárnak működnie kellett, Ebben az esetben a rész siker Egyet jelentett a kudarccal. A kapocs vagy kinyitotta a kapszulát, Vagy nem, fél megoldás nem létezett. A két férfi teljes erőből Neki feszült a karjainak. Nem számított, hogy összetörike e a kapszulát, A hajón volt még néhány tartalék Lopé és Tenesszi Fogcsikorgatva, dagadó izmokkal húzták a rudakat. Daniels csatlakozott hozzájuk, erejükhöz hozzáadva saját kétségbeesését. Semmi sem történt. A kapszula belsejében felrobbant valami. A csattanás a helyiségben ide-oda hullámzó, kakofónikus zajhoz képest nem is volt hangos, de elég ijesztőnek bizonyult, mivel mindkét férfi reflexzerűen hátra az átlátszó műanyag fedél túlsó oldalán hirtelen megsűrűsödött a pára és a füst, és már a felcsapó lángjait is látni lehetett. Daniels hisztérikus sikoljal a kapszulára vetette magát, kétségbe esetten, de hatástalanul próbálta felnyitni a tetejét. A kapszula belsejében férjének szeme váratlanul kinyílt, Jacob, mintha végre kezdett volna magához térni. A füstön és az egyre vésziós lóbbá váló lángokon keresztül is látni lehetett a tekintetén, felfogja a helyzetet. Egyetlen pillanatra a felesége szemébe nézett, és halványan elmosolyodott, életében utoljára. Deniás még mindig sikítozott. A kapszula belsejét elárasztották a lángok, a látvány olyan volt, mintha valaki fákját hajított volna egy halom lékony anyagra. A burkolat tűzálló volt, de a belső rész gyorsan és lobogva égett. Minden felgyulladt. Az ágyak, a csövek, a műszerek, a kijelzők és Jacob is. A hiperalvás kapszulák fedélzetét természetesen ellátták megfelelő tűzoltórendszerrel, de az egyes kapszulák belső részét nem. Ezeket a szerkezeteket úgy tervezték, hogy könnyen és gyorsan felnyithatók legyenek, és mechanikus módon valamennyi elektronikus zárat meg lehessen kerülni. A legrosszabb esetben azt a speciális mentőszerszámot kellett használni, amivel Lopé és Tenessy már kudarcot vallott, azt a szerszámot, ami valami miatt nem töltötte be a funkcióját. Tennessee hihetetlen erejének minden csepíre szükség volt ahhoz, hogy lerángassa a kapszuláról a nőt, elhúzza az egység belsejében tomboló pokoltól. A fedél még mindig nem nyílt ki, még mindig nem lehetett felfeszíteni, a kapszula belsejében még mindig hevesen lobogtak a lángok. Tennessee ekkor már csak annyit tehetett, hogy átölelte Daniels-t, magához szorította, és hagyta, hogy a hisztérikusan zokogó nő a melkasára hajtsa a fejét. Miután erőfeszítéseik sorra kudarcba fulladtak, Orám és Lopé sem tehetett mást azon kívül, hogy végignézték a jelenetet. Oram ügyessége és tudása épp olyan elégtelennek bizonyult a kapszula fedél eltávolítása során, mint az őrmester fizikai ereje. Ha lett volna még egy kis időnk, akkor talán, gondolta Oram. idő, most nem volt elég belőle ahhoz, hogy megmenthessenek egy életet. Oram tudta, gyorsan kell cselekednie, ha gondoskodni akar a többiek túléléséről, ha meg akarja óvni a hajón utazó több ezer életet. A sűrű szakálú, vastagajkú izmuskóra, majd a karcsú fiatalos Ledwardra nézett, a két közlegényre, akik lopéval együtt ébredtek fel. Rájuk nézett, jelzett nekik, tegyék meg Jacob maradványaival azt, amit ilyenkor tenni kell, majd az őrmesterrel a nyomában határozott léptekkel elindult az tároló felé. A látvány, ami fogadta, egyszerűen sokkoló volt. Oram számára csak az a tudat tette elviselhetővé, hogy rosszabb, sokkal rosszabb is lehetne a helyzet. A hiperalvás kapszulák közül néhány kiszakadt a tartóállványból, és a padlóra zuhant. Annak ellenére, hogy masszív konstrukciók voltak, némelyik megrepett, és így védtelenné váltak a bennük elhelyezkedő, mit sem sejtve éppen ébredezni kezdő emberek. Volt olyan kapszula is, amelynek a teteje idő előtt és teljesen felnyílt. Ezt a balesetet nem élhették túl a bennük fekvők. A szikrák még mindig pattogtak és sisteregtek, de a legénység időközben felébredő tagjai már akcióba léptek, Megpróbálták eloltani a felszítódó tüzeket, és megszüntették a már amúgy is használhatatlanná vált, sérült kapszulák energiaellátását. Két közlegény vágott keresztül a káoszon, kevésbé sérült kapszulák és a katasztrófát túlélő alvók után kutatva. Oram látta, egyikük egy nő, a mindig lelkes, fáradhatatlan Rosenthal akinek fizikai adottsága és szépsége valahogy nem állt összhangban embert próbáló hivatásával. Rosenthal társa a szintén fiatal Szűke Ankor volt. Lopé ellépett Oram mellől és csatlakozott a katonáihoz, hogy ellenőrizze tevékenységüket. Ahogy elfordította a tekintetét, Oram meglátta Karint, aki éppen az egységeket ellenőrizte. A nő, sötét szőke haja éles kontrasztot alkotott sötét bőrével, egy gyors szemvillanással jelzett férjének, nyugtázta az érkezését, de nem mozdult el a helyéről, folytatta a munkáját, számára az embrió képsége és életképessége sokkal fontosabb volt, mint bármi más. Őt nem érdekelte a hajó technikája, csakis a biológiai organizmusokkal foglalkozott. Oram megértette a felesége szavak nélküli üzenetét. Mindkettejüknek megvolt a saját munkája, amit el kellett végezniük. Oram tudta, Karin pillanatnyilag nem igazán irilli őt. Miután Lopéra és az embereire bízták a kapszulák termét és az tárolót, Oram és Karin megállt a fényárban úszó híd bejárata előtt. Ez a pillanat azok közé tartozott, aminek elérkeztére orám nem igazán vágyott. Nem számított, hogy kiképezték ilyesmire, nem számított, hogy rendelkezett a feladat végrehajtásához szükséges képességekkel, tudással, sokért nem adta volna, ha még mindig a kapszulájában alhat, és nyugodt, tervezett körülmények között az uti elérését követően kell felébrednie. Természetesen tudta, Sajnos az élet már csak olyan, hogy a döntéseket nem mindig mi magunk hozzuk, sok esetben tények elé kell állnunk, ami pedig Jacobot illeti, Karin kezét érezte a karján. A legénység most már a tiéd. Az embereknek szükségük van egy vezetőre. Ez nem opcionális dolog. Már akkor tisztában voltál vele, amikor vállalkoztunk erre a küldetésre. Karin kedvesen, biztatóan a férjére mosolygott. Jól fog menni, Krisz. Mindig ügyesen elvégezted a munkádat. Azzal megfordult, és Oramot magára hagyva belépett a hídra. Azt tette, ami a legénység bármely tagjától elvárható volt, csatlakozott a társaihoz. Persze Orám nem tudott úgy gondolni rá, mint a többiekre. Karin számára ennél jóval többet jelentett. Tudta, a nőnek természetesen igaza van. Mint általában, mint szinte minden esetben. Igen, valóban vállalta ezt a feladatot, valóban aláírta a szerződést, és most ennek megfelelően kellett cselekednie. Kivárt, felkészítette magát, azután követte a feleségét. A terem közepén álló navigációs konzol, mintha az anakronizmus manifestációja lett volna, de ugyanezt el lehetett mondani a híd távolabbi oldalán sorakozó konzolokról is. Egy kolonizációs csillaghajón a kommunikációs csatorna minden olyan személy számára azonnal elérhető volt, aki felébredt a hiperálomból, aki tudatánál volt, az embereknek csupán annyit kellett tenniük, hogy elég hangosan beszélnek ahhoz, hogy anya meghallhassa őket. Ez volt az oka annak, hogy a híd úgy nézett ki, mintha egy olyan korból maradt volna vissza, amikor a személyek között csak és kizárólag személyes kontaktus létezett. Persze azok, akik ilyen csillaghajókat terveztek és építettek, értettek a dolgukhoz. Ők tisztában voltak vele. Minél hosszabb egy út, annál fontosabbá válik az interpersonális kapcsolat. Tisztában voltak azzal, hogy a hajó mindig és mindenütt jelenlévő rendszerei gyorsak és hatékonyak ugyan, de nem adják meg az emberi psziché számára azt, amire vágyik. Az interstelláris űr végtelen, személytelen ürességében időnként egy halvány mosoly, egy illat, egy verítékcsepp kellett ahhoz, hogy az utazók megőrizzék és életben tartsák emberiességüket. A legénység mentális egészsége épp oly fontos volt, mint a hajó fizikai épsége. Így tehát konzolokat állítottak fel és üléseket, amelyeket természetesen a padlóhoz rögzítettek, és munkavégzés közben a hídon tartózkodók kénytelenek voltak egymást nézni, egymást hallgatni, sőt, időnként fizikai kontaktust is létesíteniük kellett társaikkal. Szükségük volt erre, mivel szükségük volt arra is, hogy újra és újra meggyőződjenek, a szomszédjuk húsvérember, nem pedig a hajó adatállományából előkotort vetített holókép, vagy egy hiperalvás során látott rossz álom. Oram elfoglalta a helyét. A legénység legtöbb tagja jelen volt. Természetesen mindenkinek megvolt a maga párja, kivéve persze walter -t. A kolonizációs hajókon csak házas párok szolgálhattak, mert az általános vélekedés szerint így biztosítottá vált a hatékonyság és a részletekre való odafigyelés, nem is beszélve arról, hogy ilyen módon a legénység tagjai könnyebben megőrizhették józan eszüket. Bár hivatalosan még nem volt kapitány, oram már átadta korábbi pozícióját, az élettudományi részleg vezetését a feleségének. A tragédia és a körülmények a parancsnoki posztra kényszerítették, de kényelmetlenül érezte magát az új szerepkörben. Ha Karin nem lett volna mellette, hogy támogassa, tanácsokat adjon neki, Biztosan túl nehéznek érzi a felelősséget, és szabadulni próbált tőle bármi áll is a szerződésében. Ám Karin vele volt, mellette ült, csendesen és magabiztosan, és az olyan kérdésekben is gyors, ötletes megoldásokkal állt elő, amelyekben orám bizonytalankodott. A legénység többi tagja időnként arrogánsnak látta őt, pedig csak arról volt szó, hogy ügyetlenül közelített meg egy-egy kérdést. Ezen nem tudott segíteni, ő egyszerűen ilyen volt. Ami pedig a pozícióról való lemondást illeti, az még előfordulhatott volna, hogy a többieket cserben hagyja, de Karinnal sosem tett volna ilyet. Tennessee még nem foglalta el a helyét, máshová sem ült le, csak sétálgatott a hídon. Oram irigyelte a nagy darab nem törődön pilótának ezt a képességét, hogy bárhol képes volt lazítani amit mások talán gondtalanságnak láttak nála, arról Oram tudta nem egyéb, mint azoknak a jellegzetes tulajdonsága, akik remekül kijönnek magukkal, és az univerzummal is megtalálják az összhangot. Az ilyesmi mindig hasznos lehetett, olyan helyzetekben pedig, amilyenbe kerültek, kifejezetten jól jöhetett. Oram biztos volt benne, a körülmények ellenére is számíthat arra, hogy a pilóta kérdezősködés és akadékoskodás nélkül hatékonyan végrehajtja majd a parancsokat, ahogy azt is tudta, szegény Daniels már rég a gyengélkedőn lenne, ha nem számíthatna Tennessee barátságára, érzelmi erejére, támogatására. Ferris épp olyan laza volt, mint a férje. Tipikus vidéki lánynak tartotta magát, bár sosem határozta meg közelebbről, hogy melyik vidékről származik, és még Tenesszinél is jobb pilótának számított. Ezen a kérdésen, hogy melyikük jobb, a pár gyakran elvitázgatott, de ezekből a beszélgetésekből mindig hiányoztak az indulatok, nem kellett tartani attól, hogy komolyan összecsapnak. Vidám, időnként csípős évődésükkel remekül elszórakoztatták a legénység többi tagját. Azt megelőzően, hogy elhagyták a föld körüli pályát, az adminisztráció többször is kifejezte aggodalmát, cívódásaik miatt, de végül mindenki megértette, bármit is mondanak egymásnak, a házas pár mindkét tagjából hiányoznak a valódi indulatok, az ellenséges érzések. Upworth és Ricks volt a csapat legfiatalabb párosa, de koruk ellenére mindketten kiválónak számítottak a saját szakterületükön, a navigációban és a kommunikációban. Upworth érzékeny volt, hamar megsértődött, ha úgy érezte valaki, akit esetleg megtévesztett apró termete, hatalmas szeme és telt ajka, aki esetleg ezek miatt még a valódi koránál is fiatalabbnak látta őt, arra célozgat, hogy nem elég képzett a pozíciója betöltéséhez. Tennessee egyszer elkövette azt a hibát, hogy kijelentette róla olyan, akár egy keopi babának álcázott bomba. Upverse, Utána nézett a könyvtárban, milyenek is azok a bizonyos keopi babák, aztán természetesen megsértődött. A munkáját persze ő is remekül látta, talán csak egyetlen dolgot lehetett hibaként felróni neki, hajlamos volt arra, hogy improvizatív módon oldjon meg olyan problémákat, amelyek esetében már léteztek bejáratott protokollok. A párja, a csendes és nyugodt Rix, ezzel szemben inkább a régi megoldásokhoz folyamodott, amikor helyzet volt. Sokan úgy gondolták, ő az a karbonrúd, ami Apverse időnként elszabaduló reaktorához kell. Ami a problémák megoldását illeti, Oram és a felesége is inkább úgy gondolkodott, mint Riggs. Ő is a procedúrát követte, mielőtt rákényszerült valamilyen új, kipróbálatlan lépésre. Sokszor nem nézte jó szemmel, hogy Upworth a járt helyett inkább a járatlan utat választaná, ennek ellenére tisztelte őt is és a férjét is, ahogy minden házas pár tisztelt, akik úgy döntöttek, hogy maguk mögött hagyják a földet és a kolonizációnak szentelik az életüket. Lopésem sem szívesen ült le, ő is állva maradt. Egyelőre csak a kovenant biztonsági csapatának főnöke volt, de később neki kellett irányítani a kolónia biztonsági személyzetét is. Régi vágású katonának számított. Csupán egyetlen fokkal volt magasabban a ranglétrán, mint a nála jóval fiatalabb, mégis valódi profinak számító, élet- és munkatársa Hallé őrmester. Utolsóként Hallé érkezett meg a hídra, kisé kifulladva kértelnézést. Sajnálom, Uram, mondta Oramnak, miközben elfoglalta a helyét, lopé mellett. Oram ránézett Halléra, megakadta szeme a fiatalember partner gyűrűjén, ami a tökéletes mása volt annak, amit az őrmester viselt az úján. Egyetlen legyintéssel elintézte a mentegetűzést. úgy gondolta, az adott körülmények között nem kell ragaszkodnia a protokollhoz. Néhányszor megköszörülte a torkát, végignézett a jelenlévőkön, majd komoly hangon beszélni kezdett. Ezt nem tudom másképp megfogalmazni. Rettenetes tragédiát éltünk át. Meghalt a legénység egyik tagja, és a telepesek közül is elvesztettünk néhányat, és én vagyok az új kapitányotok. A torka kissé összeszorult, amitől feszesebb lett a hangja. Nem én akartam, hogy így legyen, nem vágytam erre a pozícióra, de az enyém lett, mert ez a dolgok rendje. Minden tőlem telhetőt elkövetek majd, hogy méltó legyek elődömhöz, és megpróbálom követni Jacob kiváló példáját. Érezte, a többiek várakozón néznek rá. Megpróbálta egymáshoz illeszteni a megfelelő szavakat. Magában megállapította, sokkal egyszerűbb dolog volt végigfuttatni a bioszkennereket az alvókon, mint szónoklatot tartani az élőknek. Hiába akart brilliáns beszédet tartani, csupán szürke és lapos szónoklatra futotta a tehetségéből. Persze jobb hián ennek is meg kellett felelnie. Jacob valamennyiünknek hiányozni fog, folytatta. Rengeteg tennivalónk van. Előre is köszönöm az együttműködéseteket. Tessék, ami a érzelmi szükségleteit illeti, megtette, ami a kötelessége volt. A körülötte álló arcára nézve megállapította, kielégítő, sőt, talán inspirációt nyújtó beszédet mondott. Megkönnyebbült. Ilyen bevezető után már rátérhetett a lényegi kérdésekre. Figyelembe véve, hogy az a valami, ami eltalált minket, gyakorlatilag a semmiből érkezett, megállapíthatom, jobb állapotban vagyunk, mint amilyenben lehetnénk. A szerkezeti integritásunk jelen pillanatban 93 százalékon áll, bár néhány másodlagos rendszerünk még mindig működésképtelen. 47 telepest és 16 másodgenerációs embriót vesztettünk el, valamint, ahogy mindannyian tudjátok, az egyik társunkat is. 62 további kapszula szenvedett sérülést, de ezek mindegyike menthető állapotban van. Menthető? Upworth képtelen volt elfolytani szarkazmusát. Oram összepréselte az ajkait. Ha ez a szó jobban tetszik, akkor mondjunk javíthatót. A lényeg az, hogy más nem vesztettünk el. A kapszulákkal mindig ez volt a gond. Vagy működtek, vagy tönkrementek. Középút nem létezett se a technológia szempontjából, se az álmodó számára. Bár már hallott olyan kivételes esetekről, amikor mégis sikerült találni valami köztes megoldást, de az eredmények sosem voltak valami szépek, gyakorlatilag lehetetlen feladat volt úgy megjavítani egy sérült kapszulát, hogy a belsejében egy ember alussza mély álmát. Ennek ellenére úgy gondolta, a Covenanton senkiről sem fognak lemondani. Addig semmiképpen sem, amíg ő a főnök. De egyáltalán mi volt ez? Mi történt? Tennessee valószínűleg szándékosan váltott témát. Kitalálhatom? Anya a kibernetikus konditermében tartózkodott, és miközben a feleslegessé vált bátyjaitól próbált megszabadulni, beleszaladtunk valamibe. Így volt? Rosenthal és Cole arcán halvány jelent meg, de senki sem nevetett. Oram örült, hogy rátérhetnek a technikai részletekre. A magyarázatot Walterra bízta. A hajót oldalról elkapta egy magas töltéssel rendelkező lökés hullám, amelynek kezdeti proximitását kitakarta a nagyható távolságú szkennereink elől egy másik, hozzánk jóval közelebb helyezkedő jelenség, egy sűrű részecsketömeg vagy sugárzó anyagtömb, mondta a szintetikus. Ez az oka annak, hogy csak akkor érzékeltük a lökés amikor már szó szerint a nyakunkon volt. Lecsapott ránk, mielőtt a kollektorok összezárulhattak volna, így teljes erővel érkezett el hozzánk. Ha esetleg... Orámnak eszébe jutott egy irritáló gondolat, félbeszakította walter -t. Miért nem végeztetek monitorozást, te vagy anya? Nem ezért vagytok itt? Ezért, felelte Walter és még sok mások miatt. Nem próbálok menteget űzni, magyarázattal viszont szolgálhatok. Valamennyi monitorozó rendszer online és működőképes állapotban volt. Én szokás szerint a munkámat végeztem. Tény, hogy precedens hiányában nincs megfelelő protokollunk arra, hogyan védekezzünk egy olyan nagy töltésű tömeg ellen, amelynek jelenlétét más, hasonlóképpen zavaró mezők elfedik előlünk. A feltételezések szerint a mély űrben egy ilyen esemény bekövetkezésének olyan cseké volt az esélye, hogy senki sem aggódott különösebben. Kis szünetet tartott. Nos, a jelek szerint tévedtek, vagy akár úgy is fogalmazhatnék, hogy nem volt szerencsénk. Walternak igaza van, a mindig megértőnek bizonyuló Ferris ezúttal a szintetikus oldalára állt. Bal szerencse, ennyi. A bal szerencsével időnként még a legjobb pilóták is összefutnak. Rámosolygott Walterre. Sőt, még a legjobb szintetikusok is. Orám nem volt hajlandó elfogadni ezt az érvelést. Nem, nem, nem hiszek a szerencsében. Akár bal, akár jó, mondta. A mélyűr a legutolsó hely, ahol bármiféle szerencsére hagyatkozni. A szerencsénél sokkal fontosabbnak tartom a felkészültséget. A felesége megvonta a vállát, Összefűzte a mellén a karjait és a szemébe nézett. Biztos vagyok benne, hogy a Covenant tervezői számításba vettek egy ilyen esetűséget is, amikor installálták és kalibrálták a hajó rendszereit. A felelősség áthárítása, ha ezt egyáltalán annak lehet nevezni, semmivel sem visz előrébb minket. Tenessire szokás szerint számítani lehetett abban, hogy megakadályozza a beszélgetés vitává fajulását. Mivel úgy látta, a további vádaskodások és feddések sehová sem vezetnek, Oram úgy döntött, elfogadja a nem túl kielégítő magyarázatot, és tovább lép. Arra gondolt, a kérdést még alaposabban megtárgyalhatja Walterrel, de csak később, mindenképpen azután, hogy meghozták a legfontosabb döntéseket, és ezeknek megfelelően cselekedni kezdenek. Igen, megbeszélik majd a dolgot, Jelentést készítenek az incidensről, amit természetesen eljuttatnak a földre. Jelenleg még hátra van nyolc töltési ciklus, mielőtt megérkezünk az origé hatra. Így van? Szóval lássunk munkához. A kollektor sérül szekcióit meg kell javítani, vagy ki kell cserélni. Ugyanez vonatkozik a hajó sérült részeire is. Minden kritikus problémát orvosolnunk kell, még a következő ugrás végrehajtása előtt. Kényelmetlen csend támadt. Oram érezte, hogy a többiek ismét tőle várják, hogy mondjon valamit. Valami többet. De mit? Karin a tekintetével próbált jelezni neki, de hiába, ha az élete múlik rajta, akkor sem értette volna, mit akar a felesége. Meglepő módon Walter volt, aki kimondta azt, amire Oramon kívül mindenki gondolt. Rendezzünk temetési szertartást, Uram. Kérdezte. A halottaknak. Tehát erről van szó. Oram részben megértette a dolgot, sőt, szimpatizált is az elképzeléssel, de ényének másik, hivatalos, realista része azt diktálta, hogy nemet mondjon. Először a javításokat intézzük el. Felelte, majd hozzátette. Én is pontosan úgy érzek az eltávozottakkal kapcsolatban, mint ti, de úgy gondolom, sokkal fontosabb, hogy az élőkről gondoskodjunk. A biztonságiak névlegesen a kapitány alá tartoztak, de rendelkeztek egy olyan bizonyos szintű függetlenséggel, amivel a legénység tagjai nem. Lopé tudatában volt ennek, ezért habozás nélkül megszólalt. Elvesztettük a kapitányunkat. Elvesztettünk 47 telepest, mondta komoly hangon. Ezt a tényt nem söpörhetjük félre. Az őrmester megjegyzése hallatán Oram elvörösödve fordult a felesége felé. A nő ezúttal nem is próbálkozott, a nem verbális kommunikáció eszközeivel. Igaza van, Krisztófer! Oramot azonban még ezt sem győzte meg. Ha nem végezzük el a javításokat, méghozzá gyorsan, valamennyi telepest elveszíthetjük. Körbenézett. Perspektivikus gondolkodás, hölgyeim és uraim! Azt kell tennünk, ami a többségnek jó, és nem vaszakolhatunk mással. Ha tréfásnak vagy könnyednek szánta a megjegyzést, rosszul számított. A többiek komor arccal néztek rá, amitől továbbfokozódott a kellemetlen érzése. Legalább Brenzon kapitányt el kellene búcsúztatnunk. Az a tény, hogy a Selid ellenkezés éppen az általában támogatást nyújtó Teneszitől érkezett, arra ösztönözte Oramot, hogy még merevebbé változtassa a pozícióját. Úgy gondolta, vagy sikerül tekintélyt szereznie, vagy azon fogja kapni magát, hogy az alárendeltjei az út hátra lévő részében folyamatosan megkérdőjelezik a döntéseit. Talán nem ez volt a legmegfelelőbb alkalom erre, de nem ő akart kapitány lenni, a körülmények hozták így. Nem, és lezárom a vitát. Döntöttem. Nem látom okát, miért kellene tovább taglalnunk a kérdést. A felesége a padlót bámulta. Látszott rajta, helyette is zavarban érzi magát. Közben persze tisztában volt vele, azzal áshatja alá a legjobban oram kapitányi tekintéjét, ha most a legénység mellé áll, ezért inkább csendben maradt. Nem ez volt a legkellemetlenebb pillanat, amit Daniels kiválaszthatott volna arra, hogy csatlakozzon hozzájuk, de majdnem. Senki sem szólalt meg, és ez volt a legjobb reakció. Először a munka, a gyász és a megemlékezés ráér. Daniels megviseltnek látszott és idegesnek. Végignézett a jelenlévőkön, majd leült egy furcsa módon üresen hagyott hely melletti székre. Amikor megszólalt, a hangja erős, határozott volt. A terraformáló modul stabil, jelentette. Bár a Hmm. Az összekötő rudak bizonyos mértékű sérülést szenvedtek. Ennél pontosabban külső szemlenélkül nem tudom meghatározni az állapotát. Én távvezérléssel is el tudom intézni a dolgot, mondta Walter. Ha valami kritikus állapotban lenne, anya már közölte volna velünk. Deniasz bólintott. A nehéz gépek és a járművek rögzítését akkor is ellenőriznem kell. A kisebb egységek miatt nem aggódom. Ha valamelyik elszabadult, vagy... Majd visszatesszük a helyére. A hangármonitorok nem mutatnak sérülést, de biztos akarok lenni a dologban. Elég szépen telibe kaptak minket. Ebben is segíthetek, ha szeretné, mondta Walter. Anya majd figyelmeztet, ha valahol másút van szükség rám. Daniels a szintetikusra nézett. Köszönöm. Oram is Walter felé fordult. Mennyi idő múlva tudjuk végrehajtani a következő ugrást, Walter? Úgy vélem, erre csak néhány óra múlva adhatok pontosabb választ, mivel anya még nem készítette el a végleges kárjelentést. Az újra töltődés befejezéséig itt kell maradnunk. A sérült kollektorelemek kiavításával természetesen lerövidíthetjük az indulási hátra lévő időt. Feltételezve, hogy a legfontosabb munkákat gyorsan el tudjuk végezni, Szerintem néhány napon belül készen állhatunk utunk folytatására. Kis szünetet tartott, majd folytatta. Miután befejeződtek a legfontosabb javítási munkálatok, kísérletet kellene tennünk a szektor elhagyására, mivel esetleg újabb lökéshullám vagy részecskető tömeg csaphat le ránk, vagy valami olyasmi, amit épp úgy nem érzékelünk időben, mint az előző támadást. A másodlagos javításokat útközben is elvégezhetjük. Egyetértek? Oram végignézett az emberein. A kisebb javításokat akkor is befejezhetjük, amikor legközelebb kijövünk az ugrásból, hogy feltöltekezzünk. Lássunk munkához. Mivel már volt cselekvési tervük, Oram úgy gondolta, a többiek le fogják nyelni a keserű pirulát. Végeztem. A szemes arkából látta, hogy Tennessee elhúzza a száját az utolsó szó hallatán, de mivel az emberek elindultak, hogy visszatérjenek a helyükre, hogy munkához lássanak, úgy döntött, ezt nem fogja szóvá tenni. Daniels is mozdult, hogy felálljon és kövesse a többieket. – Deni, mormolta oram halkan. – Egy szóra mielőtt elindulsz. A nő visszaült. A munkatársai elhagyták a hidat. Oram a nő felé hajolt az asztal fölött. A hangját halkabra fogva beszélni kezdett. Megpróbált a maga esetlen módján vígaszt nyújtani az őzvegynek. Tudom, ebben a helyzetben nem sok értelmeset mondhatok, de rettenetesen sajnálom a történteket. Jacob kiváló parancsnok volt, remek ember. Bizonyára tudod, nem mindig értettünk egyet, de akkor is tiszteletben tartottam a döntéseit, amikor valamilyen szakmai nézet különbségünk volt. Amikor valamiről mást gondolt, mint én, elegánsan vitázott, és végül mindig sikerült elérnie, hogy az emberek elfogadják az érveit, hozzá hasonlóan gondolkodjanak. Mindezt úgy tette, hogy sohasem kiabált, sohasem hivatkozott a rangjára. Megtiszteltetés volt alatta szolgálni. A nő mosolyt erőltetett az arcára. Köszönöm, Krisz. Tudom, hogy Zsékob is értékelni, amit most mondtál. Oram hangja megváltozott. Pihenned kellene pár napot, mondta határozottan. Inkább lefoglalom magam valamivel. A halvány mosoly azonnal eltűnt. Ez nem kérés volt. Oram megpróbált halkan beszélni, mivel tudta, ha most felemelni a hangját, akkor lenullázná a korábban kifejezésre juttatott együttérzést. Daniels elkerekedő szemmel nézett rá. Általában sokat beszélt, határozottan védte a saját álláspontját, most azonban, mintha hiányzott volna belőle az ehhez szükséges erő. Orama nő arcára nézett, és úgy érezte, magyarázatot kell adnia. Most már én vagyok a felelős a küldetésért, emlékeztette a nőt, és a fedélzeten lévők Mindenki mindenkiért. Én vagyok a felelős a legénységért és az alvó telepesekért. Nem számítottam arra, hogy ebbe a pozícióba kerülök, és minden segítségre szükségem van. Ez azt jelenti, szükségem van arra, hogy mindenki a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa. Te is. Elmosolyodott. Általában éppen akkor nem akarunk pihenni, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Vegyél ki pár szabad napot. Sírd ki magadból a bánatodat. Rendben? Daniels döbbenten nézett rá. – Sírjam ki? Hát akkor mondanék valamit, Krisz kapitány. Talán segítek vele, ha már úgyis minden segítségre szüksége van. Mi lenne, ha a magam módján gyászolnám meg a férjemet? Nem hiszem, hogy ezzel a szabályzott bármely pontját megsérteném, uram. Felállt, mereven megfordult, és a társait követve kivonult a hídról. Oram utána nézett, és rádöbbent. Ezt az ügyet közel sem kezelte olyan jól, mint lehetett volna. Új, ez nekem! Csak ennyit vallott be magának, de ez nem sokat számított. Kicsivel korábban még ő is a legénység tagjai közé tartozott, most viszont Jacob Branson halála óta áthidalhatatlan szakadék tátongott közte és a társai között. Ezzel semmit sem lehetett kezdeni. A parancsnokok sorsa már csak ilyen. Tudta... Mostantól nagyobb szüksége lesz Karin tanácsaira, mint korábban bármikor. A zsebébe nyúlt, elővett két fémgolyót, amiket forgatni kezdett az egyik tenyerén, tűnődve hallgattak otszonásaikat. Úgy gondolta nem engedheti meg magának, hogy az eféle epizódok, mint ez is Danielszel, elvonják a figyelmét új feladatairól. Mostantól fogva minden azon múlik, mennyire sikerül fókuszálnia. Ez azt jelentette, hogy meg kell őriznie a nyugalmát, és minden egyes szituációt alaposan ki kell elemeznie. Akkor is, ha az emberek egymás közötti kapcsolatáról lesz szó, és akkor is, ha valamilyen műszaki problémáról. Új pozíciója és felelőssége ellenére a társai barátja akart maradni. Biztos volt benne, idővel majd kiderül, sikerül -e neki. Ahogy keresztül jutottak a zsili pajtón, Tenesszi és Ankor eltávolodott a Covenant testének hatalmas ívétől. A csillagközi tér feketeségében, éling sárga szkafanderükben, a testükre erősített felszerelési tárgyakkal, és túlméretezett sisakjaikkal úgy néztek ki, mintha óriási küklopsz darazsak volnának. Egy külső antenna pár tovább volna a rovarokhoz való hasonlóságot, de biztonsági okokból mindent, még az információs kijelzőket is a szkafander vagy a sisak belsejében helyeztek el. A szkafanderek legömbőített formájának köszönhetően akár úgy is neki nekiütközhettek a hajónak vagy más szilárd tárgynak, hogy nem kellett tartaniuk attól, hogy elmozdulnak vagy kilazulnak a felszerelési tárgyaik, esetleg megsérül valami létfontosságú elem. Teneszi olyan pályán haladt, amelyen eljuthatott az egyik kollektorblokk végéhez, Ankor pedig a központi árbóc irányába tartott. Mindketten tudták, mi a feladatuk, ahogy tudták azt is, ha nem adódnak váratlan problémák, akkor nem kell közösen tandemben dolgozniuk. Értették a dolgukat, és úgy gondolták, ha külön ténykednek, akkor fele annyi idő alatt elvégzik a szükséges munkákat, mintha együtt maradnának. Körülöttük az űr terpeszkedett, a csillagok és nebulák pompázatos szépségével lehengerlő végtelensége. A látványt még fantasztikusabbá változtatta számukra az a tudat, hogy amit látnak, annak valóban nincsenek határai. A galaktikus csoda minden létező irányba egyszerre terpeszkedett, a látványt még a közelben lévő bolygók vagy holdak sem zavarták meg. Csak a szkafanderük választotta el tőlük ezt a bámulatos, hidegen, közömbös ürességet, amelyet félelem nélkül ugyanakkor rettegve szemléltek. Ha az elvégzendő munkára összpontosítottak, mindig sikerült megakadályozniuk, hogy a látvány hatalmába kerítse őket, bár Tennessee nem bírta megállni, hogy ne fogalmazza meg az érzéseit. A pokolba, ezt nektek is látnotok kellene. Apwörsz, friss és ismerős hangja válaszolt a szkafandere hangszóróiból. Semmit sem látunk, míg nem javítjátok meg a külső kamerákat. És persze az, amit mi fogunk látni, nem lesz ugyanolyan, mint amit ti láttok most. A közvetített kép mindig más, mint az, amit a saját szemével érzékel az ember. Kamera? Közvetített kép? bah! – Miért nem nézel ki inkább azon az Isten verte ablakon, drágám? – kérdezte Tenesszi. – Ankor, figyelj csak! – szólt át a társának. – Tegyünk itt rendet gyorsan, hogy azok a szerencsétlenek, akik ebben a konzervdobozban hasalnak, szintén láthassák azt, amit most mi, azt, amit nem is próbálok nekik leírni. Elhallgatott, hogy ellenőrizze a sisakja belsejében az állak közelében elhelyezett kijelzők egyikét. Majd szólj, ha pozícióba értél. A munkatársa, mint mindig, ezúttal is gyorsan és hatékonyan dolgozott. Már pozícióban vagyok, felelte. Talán azért, mert én nem bámészkodom, nem élvezem a panorámát. Lássunk már munkához. Tennessee vigyorogva fogta a vágószerszámot, és lemetszette a kollektorpanel sérült részét, eltaszította a hajó közeléből. Az áttetsző anyag sokkal, de sokkal nagyobb volt, mint a skafanderes férfi, de a súlya meg sem közelítette az övét. Tennessee egyetlen kézmozdulata elég volt ahhoz, hogy a paneldarab elsodródjon a kollektor többi része és a kovenant közeléből. A férfi beindította a szkafandere hajtóművét, és a fonálszerű kábelt maga után húzva, nagy gyorsulással elindult az árbóc távolabbi vége felé. Beletelt egy kis időbe, hogy átjusson a térnek azon a szeletén, amit korábban a kollektorpanel foglalt el. Ahogy eljutott a sérült rész széléhez, Tennessee rögzítette a kábelét és jelt ankornak. A másik férfi vette a jelzést, és neki látott feszesebbre húzni a megjavított kollektort. Kezdetnek nem rossz, gondolta Tennessee. Megfordult, és miközben a kozmosz a feje körül forgott, Megpróbálta távol tartani magától a szédülést. A két férfi egységet alkotva átjutott a kollektor következő sérült eleméhez.